Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. da se vratimo Muhammed Abdu'l-Vehab većina njegove knjige baš u tome što jako je jako jezgrovita i konkretna počinje svoju knjigu sa bismilom Bismillahirrahmanirrahim da bi nakon toga rekao Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Muhammedin wa ala alihi wassalam Bismillahirrahmanirrahim, kako od, kako od nas prvo ima Allaha, sve milostnog milostivog. Negdje u, u nekim knjigama se spominje Alhamdulillahirrahmanirrahim, a u nekima se ne spominje Alhamdulillahirrahmanirrahim, da nije sastavljeno. Obično neki autor, kada počinju neku knjigu, ili počne sa zahvalom samo, ili sa bismilom samo, i treća verzija, da počne i sa bismilom i sa zahvalom Allahođeršanom. A ovo da se počne sa bismilom zagvolo aladžešano, to je podvini naravno. Tako je ova knjiga. To Točan dola stalno u imetnojma. Na knjiga počinje sa bismilom i zagvolo aladžešano, ili jedno od tog dvoga. Pa kaže autor knjige, Šejh Ali Sa Muhammed ibn Abdul Veha, Bismillahi Rahman Rahim, u prevodu što mi znao brdo znamo šta znači, odnosno mi ćemo samo prikomentarisati lagano bismilu, jer stalno se to ponavlja kod nas. Uh, Smisao počinjanja se bismilom je rad po hadisu koji je došao u nekoliko rivajeta poput ono koje bilježi Ibn Hibban u svome uh, sahihu uh, a to je da je rekao poslanik sallallahu aleyhi wa sallam kullu emrin dhibalin la jubdav fihi bi bismillah ar rahim fe huva aqta' kaže svaka bitna stvar, sa kojom se ne počni sa bismillahi rahim kaže ona je krnjava manjkava uh, za ovaj hadis kaže ibn Salah znači ibn Habban ga ocjenio radusin ibn Salah ga ocjenio da je, da je dobar hadis također u rivayetu kod je budal da ibn Maji kullu amri dhi ba'din la yubda fihi bihamdilahi aw bil hamdi fa huwa Uh, znači drugi rivajet kod Ebu Daouda i kod Ibn Mađi kaže svaka stvar sa, koja se ne počne sa zahvalom Allahu Čelešanuhu ona je manjkava i krnjava a kod Ahmeda u njegovom usnodu je došlo kudu amri zi balin la juftetahu bi zikri lahi fahuwa ebtaru akta svaka stvar važna i bitna s se ne počne bi zikri lahi sa spominjanjem Allahu Čelešanuhu ona je krnjava ona je manjkava A kod Are Kutnija je došlo, također da buhu rejre, radije kaže Kullu emri zi balin, la jubdeo fihi bi zikri lai feo akta, kao što je u zadnjem ovo kod imama Ahmeda, to je da svaka stvar koja se ne počne sa spominjanjem Allahovog, bi zikri la, spominjanjem Allahovog, ona je krnjava. Šta je ovdje pojene? Znači imamo ta, te hadise u kojima je došlo. jedno je došlo, svaka stvar koja se ne, koja se ne spomine neka izgovori bismila ili bismila Rahmanud Rahim, ona je krnjava drugi hadis, svaka stvar koja se ne počinje sa zahovom valačanom, ona je krnjava treći hadis, svaka stvar koja se ne počinje sa Allahom zikrom, ona je krnjava svi ovi hadis su slabi sve jedna rivajet pojedineći su slabi ono, kako gažem mnogim hadisi što bi se moglo dikti na stepen hasen, na, na, na osnovu mnoštva rivajeta, što je bilježje Ebu Dawud ibn maže, a to je svaka stvar, svaka bitna stvar, koja ne počinje sa zahvalom Allahođešanu, ona je krnjava. Znači, ta bi se mogla digniti, na osnovu više rivajeta, na, na neku prihvatljiva. I, i ti svi rivajete su slabi. Do glavno da znate, svi ovi hadise su slabi. Međutim, Ulema justene su bihasa. Ovi dokazima, uh, Ulema jel, uh, uzima te hadise na ni se oslanja iako unima ima slabosti zašto se oslanja zato što imaju drugi šerijski tekstovi podupiru na ovu stvar da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi htio nešto da priča teşehhude teşehhude znači govor Allahu Akbar Allahu Amin salat vesselam tako dalje onda imamo hadise koji podupiru također hadis dokaz da odpočinjanje sa bismilom je onaj poznati hadis dugi hadis u Buhari kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao pismo Heraklu adhim rum velikanu Rimljana, Hadis Biljđa Buharija, pa je počeo to pismo koje je njemu poslao kad ga pozivao Islam, da primi Islam i da je na njemu grije njega ako odbije njega i oni koji ga slijedi, u tom, u tom hadisu, odnosno u tom pismu koje je poslao Heraklu, odnosno cezaru, bizantijskom, rimljanskom, počinje se sa bismilom. Što znači da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam pisao svoja pisma koja je, koja je slao, kada je pozivao uh, namjesnike i države oko njega, pozivao islam, uh, pisao bi na pročitku Bismillahirrahmanirrahim. I to je dovoljna dokaz da se kad se nešto piše, nešto počinje, da počinje sa Bismillahirrahmanirrahim. <hums> A ovo znači s ovih hadisa da završimo, znači svi ovi hadisi su slabi da znate. Znači spomenuto je tri stvari u hadisima, znači svaka stvar koja ne pođu, svaka bitna stvar koja se ne počne sa bismilom, ona je krnjava, svaka stvar koja ne počne sa zavanolom, zašanom, ona je krnjava, svaka svako koja ne počne sa spominjanjem Allaha, zikru Allahom je krnjava. Svi hadisi su slabi, spomenuto sam kojih uh, u kojim zbirkama se spominje, kod Ibn Hibana, Abu Davuda, Ibn Majdija, Raqutnia uh, i mama Ahmeda naj uh, od svih nje ono što bi se moglo na digna stepen prihvatljivog dobrog na osnovi šire ravjeta to je to je gdje se spomni da svaka stvar koja ne počne sa zagalom a lađešanu da kamnjava. i da s time završim znači nema dovoljno nema potrebe da sad spomnjem detalje oko ovog da uzmem neke drugi argumente koji podupiru ovo što se tiče sami bismili, uh riči bismilə u ime Allaha ili sa imenom Allaha, znači imamo tu dva dva mišljenja, da li je to, bismillah, li mosahabe ili listeane, da li se jedno i drugo mišljenje postoji, znači da li kad kaže bismillah, kažeš sa Allahovim imenom nešto hoću da radim, ili e, tražim pomoć u spominjanju Allahovog imena kada hoću nešto da radim jedno i drugo ima tumačenje, jedno i drugo ispravno. Je Odnosno, poznato znači, tumačenje, šta znači kada osoba kaže Bismillah, Rahman, Rahim, da stvari to znači sa Allahovim imenom, tražeći pomoć od njega, znači spominjam njegove imena, tražeć, tražim pomoć u onome što hoću da radim, ili u, u, u, u, u drugom tumačenju koji spominja teberukendih, tražeći bereketa, spominjam njegove imena. Na znači, to znači, kad kažem Bismillah, Rahman, Rahim, znači počinjem ovu stvar, kažemo samo Bismillah, kad nešto hoćemo da uradimo, kažem Bismillah, znači sa Allahovim imenom hoću da to uradi. Tražim pomoć u spominjanju Allahovog imena. Ili tražim bereket u spominjanju Allahovog imena. Svejedno tražiti pomoć ili, ili spominjući Allahovog ime. Imajuš četiri minuta. Dalje, uh, uh, ovdje je riječ ism. Bismillah Ism o, o aratskom jeziku. Ism znači, a, ima dva značenja. Jedno je da je to, to obilježenječeg, i samo samo a, ime, ime i jesne obilježenječeg. Ima drugo značenje, ism o aratskom jeziku znači, da znači ulu, nešto uzvišeno. Svijedno jedino drugo, jel, spominju učenjaci jezika. A, a, riječ Allah, ima poznato razilaženje, da li je riječ Allah kao vlastito Allahovo ime, Da li je ono muštek ili nil muštek? Šta znači muštek? Znači, da li ono nastalo od neke, od, ima neku osnovu u aratskom jeziku ili je nastalo tako kako jeste? Pa ispravljen stav ono ćemo snagili mnogi učenjaci, a to je da je uh, Allahovo ime, uh, znači Allahovo najpoznatije ime, vlastito ime, sa kojim nije nazvat niko drugi, kao što je Allah, Allah i uh, Ar-Rahman, uh, Allah prvenstveno, uh, da je ono muštek, odnosno da je ima svoju osnovu, da mu osnova El-Ilah. I onda imamo uh, poznato razilom učenjacima kako je došlo do tog da se dva L sastavla pa je nastalo Allah. Danes pominjam to u detalju. Uglavnom, znači, većina, uh, većina uh, učenjaka površava uh, jezik jezika, poput si Bevehija i, oni, i, i većine učenjaka arapskog jezika su na tom stavu, znači da je osnova Allahovog imena nastala od El-Ilah i da u stvari Allahovog ime je, e, e, ima znači, zajedničko, univerzalno značenje koji sakuplja lijepa, najljepša imena i uzvišena svojstva. Ostala. Znači, ostala imena i uzvišena svojstva od Allaha Đelešanuhu. Ali naravno, ilah znači ma'bud, onaj koji se obožava. Znači, to znači, Allah znači onaj koji se obožava. Mabud, odnosno, ilah, el ilah, znači onaj koji se obožava. I da, da detaljit ćemo oko toga, e, sljedeće što je navedeno u bismila, to je Ar-Rahman i Rahim, i znate poznato tumačenje Ar-Rahman i Rahim, kod nas prevodi, uh, odnosno, uh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, uh, to, ovaj, to su dva imena koji govori o rahmetu, odnosno o i samilosti, kako god je pravilno. Naci samo uh, s tim da se učenjaci odnosno fasiri rado što to mači kaže da je Rahman uh, da je to uh, rahmet prema svim stvorenjima a da Rahim rahmet prema mu'minima isključivo i to dokazuju sa određenim ajtima. wakane bil mu'minine rahima ala shanu prema mu'minima rahim uh, takođe inahu bihim raufur rahim on je prema njima Ra'uf, Rahim, Al-đešanu, gdje se uglavnom spominje gdje Rahim se veže za mu'mine, a Rahman je milo za sva stvorenja. I tako je prevedeno kod nas, kada kaže Rahman sve milostom, sve milostom, znači njegova milost se odnosi na, sve, na, na sva stvorenja, a Rahim milosti, milosti prema, prema mu'minima. Uglavnom ima jedno, jedno i drugo značenje se vraća na milost. S tim da Ar-Rahman znači je uh, opće poznato da je da je to ime isključivo uh, s kojim se naziva Allah dželešanu, a ne neko drugi. Uh, poslije toga, znači ovo imamo jednu verziju Kitabu Tevhida sačemu to završiti i imam jednu verziju gdje je počelo sa bismilom bez zahvala Allahu dželešanu a imamo ovdje tako smo ovdje u tom privodu kod nas bez zahvala Allahu a imamo drugu kitabu tevhid druge, uh, druge primjerke u kojima se spomnje alhamdulillah uh, wasallatu wassalamu ala, ala muhammedin wa ala alihi wasellem pa ćemo i to sam prezentarstvo pa završiti znači uh, zahvala Allahu alhamdulillah zahvala pripada Allahu dželešanu alhamdulillah znači uh, pohvala riječima, pohvala riječima, izgovaranju određeni riječi gdje se veliča Allah Želešanu. Odnosno, kako kažu učenjaci, kad kažemo elhamd, u nas to prevodi se zahvala, to se odmisi na jeziku i u srcu zahvala Allahu Allah Želešanu. A kad kažemo šukr ima šire značenje šukr lillahi ili šukr koji mi isto tako prevodimo, zahvala. Šukr u stvari uh, uh, ima, ima dodatnu stvar, dodaje se na, na, na hamd, a to je da je to zahvala uh, i, je, i na jeziku i u srcu i uh, organima, odnosno dijelujemo udovima tijela. Znači i u dijelu šukr biva i sa dijelima. Za raskod hamd, hamd se skračuje samo na riječ i na srce. Znači kad kažemo hamd lillahi izgovara se riječima i srcem se nije ti taj ta zahvala. doka kažemo šukr biva u dijelima i razka druga u, u šukr i hamda u tome što šukr šukr biva uglavnom mukabil, nasprem nijamet. Allah što je neki nijamet pa se mi njemu činimo šukr. I to je poznat kod nas. Kaže, ne čini šukura šanu za ono što mu je dao od nijameta. Dok, dok elhamdulillah, se čini uh, svejedno, znači, uh, kao, uh, kao na nijamet koji imamo ili nevijezano za određen nijamet. To je neka, neka razlika između ova dva termina, elhamdul, elhamd i šukur, koji ima isto značenje u našem jeziku. A što se sviđa sallallahu ala Muhammedin, to je salavat na Muhammeda sallallahu ala ima selem, Najbolje tumačenje salavata, to je glavno učenjaci spominju, ovaj, to je ono što biliš Buhari o suncu Ahihu, i to zapam se svoje vremena od Ebul Ali i Tabiina, koji kaže salatullahi ala abdihi, uh, uh, salavat ili salat Allah Želšanu na, uh, na svoga roba, kaže senauhu alaihi indel meleike. To je pohvala uh, Allah Želšanu zhvali kod meleka sa tim robom svojim. E tako to znači i za poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kad kažemo salavat na, posla, na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem znači da Allah žele se hvali sa, sa svojim robom Muhammedom vjerujesnikom miljenikom pred melecima. I to je, to je značenje koje je opće prihvaćeno i prenosi ga mnogi učenjaci i, i zabiru da je to na najsprej poput, poput Ibnu Kaima koji u svoj knjizi Dželavlu Afam i Bedailu Fawaj gdje spominje da je to najspravnije najodobranije tumačenje. Sin da imamo i drugo tumačen Znači imamo, pazite, imamo znači, salavat Allaha prema nekom robu, imamo salavat Meleka, a salavat Meleka znači u stvari da dovi, da Meleci dovi tome robu. A imamo salavat, salavat roba na roba, šta to znači? Kada, im, kada čini salavat rob robu, znači čovjek čovjeku, koje ima značenje? Znači ima od Allaha želčanoj hvaljenje pre Melecima. Od Meleka je da Meleci traže stikvar da čini istikvar, tebi kažu došlo kod nije svoje, i rahmet raži kod alađešanu. A rob robu kada čini, to je dova. Znači, znači dova. I ovo ovdje zadnje, uala alihi wasallam, uala alihi, ovdje imamo uh, poznato razilaženje alihi, dali to znači uh, njegova porodica, koja e koja porodica, uža ili šira, ili znači njegovi sljedinici, et baihi. Udanomak učeniaci zabiru uh, mišljenje da je da je, da je kada, kada se znači izgovori ovaj ovaj ud sallallahu ale Muhammedu wa alihi alihi znači njegovih sljedbenika jer kad kažemo sljedbek to je to je mišljenje izabara imam Ahmed jer kadaj kad je većina njegovih uh, učenika kad kažemo njegov uh, kad kažemo sljedbenika Muhameda sljedinika znači u vjeri. time potpada automatski i njegova porodica uh, i njegova porodica Juža i, i Šira i potpadaju svi ostali vjernici pop, od Ashaba pa nadalje i od Mumina znači i od Mumina do, slj, do sudnjeg dana kogodi sljedinik Mohameda sallallahu alaihi wa sallam i s time smo završili ovaj uvodni dio svani kallahu me beham ti kaškada najtaj sakvirke vatubu i lijek Andelu sallam Andelu sallam and then and then and, then, and then, then, then.